Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill, som jag brukar göra här i Närradion, försöka dela med mig av en del tankar jag har idag. Och jag ska börja med att läsa i Lukas 8, där Jesus talar till sina lärjungar och undervisar. Han undervisar i liknelser om himmelriket. Och då står det så här. Från femte versen. En såningsman gick ut för att så sin säd, och när han sådde föll somt vid vägen och blev nedtrampat, och himmelens fåglar åt upp det. Och somt föll på stengrund, och när det hade vuxit upp torkade det bort, eftersom det inte där hade någon fuktighet och somt föll bland törnen och törnarna växte upp tillsammans därmed och förkvävde det men somt föll i god jord och när det hade vuxit upp bar det hundrafaldig frukt sen han hade talat detta sa han med hög röst den som har öron till att höra han höre och då frågade hans lärjungar honom vad denna liknelse betydde och han sa er är givet att lära känna Guds rikes hemligheter men åt de andra meddelas de i liknelser för att de med seende ögon inte skulle se och med hörande öron inte förstå. Så är nu detta liknelsens mening. Säden är Guds ord. Och att den såddes vid vägen, det är sagt om de som har hört ordet men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan. För att de inte ska komma till tro och bli frälsta. Det finns ju, det är ju så här, eh, det såddes vid vägen. Där står det lika så i Markus 4 och 15 att det såddes vid vägen. Och då kommer Satan och tar bort ordet som såddesida. Satan är ute för han vill inte att Guds ord ska bära någon frukt i våra liv. Så han plockar bort det. Och så fortsätter vi, trettonde versen i Lukas 8. Och att den såddes på stengrunden, det är sagt om de som när de får höra ordet tar emot det med glädje men inte har någon rot. De tror alenas till en tid och i frästelsens stund avfaller det. Mm. Det blir beståndande alenas till en tid, står det i Markus. Och när bedrövelse eller förföljelse påkommer för ordets skull, då kommer de strax på fall. För de har inte fått någon rot i sig för det här ordet. Det är hårt där i hjärtats jordmån hos de här människorna. Och att den föll bland törnerna. Det är sagt om de som när de har hört ordet går bort och låter sig förkvävas. Av rikedomens omsorger och njutandet av livets goda. Och så icke föra något fram till mognad. Ja, i Marcus står det Rikedomens bedrägliga lockelser och begärelser efter andra ting kommer där in och förkväver ordet. Så att det blir utan frukt. Det är ju det som är så viktigt att ordet som är sått i våra hjärtan får bära frukt. Och så står det så här i femtonde versen i Lukas 8, men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem som när de har hört ordet behåller det i rättsinniga och goda hjärtan och bär frukt i ståndaktighet. Det är ju så väldigt viktigt att det här ordet som är sått i våra hjärtan får bära frukt. Det är ju det det är meningen att det ska göra. Och vad sorgligt det är när man låter olika ting var komma före. Det här med rikedomens bedrägliga lockelser eller att Satan får tillfälle att plocka bort ordet. Oh, vi måste ha mjuka, öppna hjärtan för ordet som sås när vi hör Guds ord. Guds ord är sodden, Guds ord är säden och en man sådde god säd i sin åker måste du och jag höra till dem som har rättsinniga, goda hjärtan, som tar emot ordet och låter det bära frukt i våra liv. Det är ju därför det är sått. Det är därför han sår detta i oss. För det är det som är frågan. Bär vi frukt i våra liv? Och jag önskar så att vi var och en kunde ransaka oss och kunde se och förstå och upplever vi att vårt hjärta är hårt och vi inte bryr oss så mycket om vad Guds ord säger. Det är ju det det handlar om. Vi måste ha djup jord så att vi bryr oss om vad Gud har sagt i sitt ord och vad, vad det är han har satt ut. Så att vi tar emot det och tar väldigt allvarligt på vad som står i Guds ord. Annars har vi såna där hårda hjärtan, stengrund eller eller vägen där mycket människor har gått fram. Och vägen det är ju frågan om att det är upptrampat av alla människors olika uppfattningar. Och då kan det så lätt vara för hårt. Så ordet sjunker inte ner. Nej, vi måste låta Gud plöja i oss så att jorden blir mjuk och mottaglig. Vi måste be Gud om detta att vi får sådana mjuka hjärtan att ordet får... Ingång i våra liv och får att vi får, kan bära frukt åt honom. Och frukt, vad är det då? Ja men det kan vi ju läsa om. Frukten, det vet vi väl alla vad det är. Det står ju om andens frukt i, det är väl i, i Galatebrevet. Galatebrevet. Ska vi se här. Där har vi det. Galatebrevet 5. Där står det, och det har jag läst flera gånger här i närradion, men jag tar det igen. Galatebrevet 5 och 22. Så står det andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, Återhållsamhet. Mot sådant är icke-lagen. Om vi hör att en människa har de här egenskaperna. Det där är ganska människor som vi tycker om att vara med. Det är de som har sån här frukt. Glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet. Det vill vi väl alla ha och omge oss med sådana människor. Men det är en andens frukt. Någonting som Guds ande verkar i oss när vi låter ordet komma in och när vi umgås så pass med Jesus så att anden får möjlighet att frambringa frukt i våra liv. Vi har ju alla våra egenheter och har alla våra negativa sidor i våra personligheter. Men när anden får utföra sitt verk så växer sån här frukt fram. och att det måste kunna ske mycket mer. Och vi ska titta lite på den särskilda frukt som heter kärleken. Kärleken, den är ju fruktansvärt viktig. Det finns många bibelord, jag kommer att läsa flera bibelord i det här programmet. Om denna kärlek. Därför att vi får, behöver lära oss om den och vad det är vi älskar för någonting. I första Korinther brevet 13, det vet väl alla. Att där står det om kärleken. Eh, om jag hade, står det i första versen där. Om jag talade både människors och änglars mål Det handlar inte om detta med tungomålstalande. Det gör ingen nytta alls. Men inte hade kärlek så vore jag alenas en ljudande malm eller en klingande symbol. Det vill vi väl inte vara. Nej, vi vill att det ska vara äkta i våra liv. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap. Och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek så vore jag intet. Det står ju faktiskt på ett annat sätt. Gud är kärleken. Vi måste ha Gud i våra liv. Vi måste ha Guds egenskap som får växa fram i vårt liv. Och så står det, om jag går vid bort allt vad jag ägde till bröd och de fattiga. Ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek så vore detta mig till intetgant. Kärleken, hur den är den då? Jo, den är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Kärleken förhäver sig inte. Den uppblåses inte. Den skickar sig inte ohöviskt och den söker inte sitt. Den förtörnas inte, den hyser inte agg för en oförrätts skull. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken förgår aldrig, men profetians den ska försvinna, Tung tungomålstalandet, det ska ta slut och kunskapen ska försvinna. För vår kunskap är ett styckverk och vårt profeterande ett styckverk. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Och vi kan ju fortsätta läsa de sista verserna också. När jag var barn talade jag så som ett barn. Mitt sinne var så som ett barns. Jag hade barnsliga tankar, men sen jag blev man har jag lagt bort vad barnsligt var. Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt så som i en spegel, men då... Ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk men då ska jag känna till fullo, så som jag själv har blivit till och känd. Så blir de då beståndande. Tron, hoppet, kärleken. Dessa tre men störst bland dem är kärleken. Kärleken är störst bland de här tingen som inte ska förgå. Och det är så viktigt att denna kärlek får växa fram i våra liv. Bär vi en sådan frukt i våra liv? Vi ska titta i första Johannes brev Där står det en del om det här. Ja, vi kan ta från fjärde kapitlet först. Där det står ifrån sjunde versen så här. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken är av Gud och var och en som älskar. Han är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar, han har inte lärt känna Gud. Gud är kärleken. Så är det. Och vi fortsätter. Inte där i består. Eh, nej, där. Så här. Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbara bland oss att Gud har sänt sin enfödde son i världen för att vi ska leva genom honom. Inte därigenom består kärleken att vi har älskat Gud, utan där i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då är också vi pliktiga att älska varandra. Ingen av någonsin sett Gud om vi älskar varandra så förblir Gud i oss och hans kärlek är fullkomnad i oss. Vi måste tänka på det när vi ser människor. Vi kan irritera oss på människor, vi kan Undvika vissa människor, vi tycker inte om att vara med dem. Men tänk att Gud älskade dem så mycket så att han gav sitt liv för dem. Och då borde ju vi verkligen utstråla kärlek ifrån honom till dem vi är med. Då måste vi älska dem, därför han har älskat oss så mycket. Och vi kan fortsätta i sextonde versen. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss och vi har kommit till tro på den. Gud är kärleken. Ja, det var det jag citerade. Och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud och Gud förblir i honom. Och därigenom är kärleken fullkomnad hos oss att vi har fri modighet i fråga om domens dag. Till sådan han är, sådana är också vi i denna världen. Räddhåga finns inte i kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. För i räddhågan ligger tanke på straff och den som räddes är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger sig älska Gud och hatar sin bror så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin bror som han har sett, han kan inte älska Gud som han inte har sett. Och det budet har vi från honom att den som älskar Gud, han ska också älska sin bror. Ja, jag läser mycket bibelord här idag, men vi behöver höra de här orden och tänka på dem och och se till att denna kärlek i oss som han har sänt genom sin ande får växa till. Så att inte vi hindrar denna tillväxt i våra liv. Och gör våra hjärtan hårda som vi läste om. Vi behöver bli så mjuka i våra hjärtan att han kan låta sin kärlek förmedlas genom oss. För det är ju vi som ska förmedla. Denna kärlek ifrån Gud. Vi kan titta också i första Johannesbrevets första kapitel. Där det står så här från femte versen. Det här är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger oss ha gemenskap med honom och vi vandrar i mörkret så ljuger vi och gör inte sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Och så kan vi fortsätta där. I andra kapitlet. Ja, han har ju gjort ett sånt fantastiskt verk i oss. Så jag kan fortsätta från första versen där Mina kära barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda Men om någon syndar så har vi en förespråkare hos fadern Jesus Kristus som är rättfärdig När det gäller detta med att älska sina medmänniskor, älska sina medsyskon Så har vi väl alla upplevt att vi syndar Att vi inte är fullkomliga alls där Vi får be Gud om förlåtelse och träda fram inför honom för det står att han är försoningen för våra synder, jag inte allenast för våra, utan också för hela världens. Och därav vet vi att vi har lärt känna honom, därav att vi håller hans bud. Hans bud, det är ju också dessa bud om att älska varandra. Och har vi lärt känna Gud så försöker vi åtminstone, vi vill åtminstone hålla de här buden som han har gett oss. Därav att vi håller hans bud. Den som säger sig har lärt känna honom och inte håller hans bud. Han är en lögnare och i honom är inte sanningen. Men den som håller hans ord i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav vet vi att vi är i honom. Om vi älskar honom så mycket och håller vi hans ord, då tar vi verkligen vara på alla de ord och de uppmaningar, de bud och de besked vi får i Guds ord. Så mycket och gör vi det? Ja men det är för att vi älskar honom. Och då är hans kärlek i oss. Då är hans kärlek i oss. Och Guds kärlek är fullkomna. Därav vet vi att vi är i honom. Och så står det i sjätte versen i första Johannes andra kapitel. Den som säger sig förbli i honom, han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt bud som ni har haft från begynnelse. Och detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. På samma gång är det också ett nytt bud jag skriver till er och detta är sant både i frågan om honom och i fråga om er, till mörkret förgår och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin bror, han är ännu allt jämt i mörkret. Det spelar ingen roll vad vi pratar och säger om vi hatar vår broder. Då är vi i mörkret och inte i ljuset. Tänk på det, broder och syster som hör på det här programmet. Den som älskar sin broder, han förblir i ljuset och i honom är intet som länder till fall. Men den som hatar sin bror, han är i mörkret och vandrar i mörkret och han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Jag skriver till er kära barn, till synderna är er förlåtna för hans namns skull och jag skriver till er ni fäder, till ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Någonting har hänt med dem som har vuxit upp så pass att de har blivit fäder i andlig bemärkelsen. Då har de lärt känna honom. Och jag skriver till er ni ynglingar till ni har övervunnit en onde. När man har vuxit till något i den denna vandringen. Då har man blivit yngling och då har man övervunnit den ondes olika frästelser. Som kommer till ett Guds barn för att få honom på fall. Då har man övervunnit en ond och då har man hunnit växa till. Någorlunda i frälsningen. Och så fortsätter han. Jag har skrivit till er mina barn till ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er ni fäder. Till ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er ni ynglingar till ni är starka och Guds ord förblir i er. Och ni har övervunnit den onde. Det var det som stod här förut också. Och älska inte världen. Här ser vi vad vi inte ska älska. Älska inte världen. Varför inte det? Ska vi inte älska? Så älskade Gud världen står det. Så han utgav sin enfödelsson. Jo, i det bibelordet så handlar det om att älska människorna i världen. Men själva världen som sådan företeelse, det är någonting som vi inte ska älska. Därför att detta, denna världen kommer ju att förgås. Det står så här. Ni älskar inte världen ej heller, vad som är i världen. För om någon älskar världen så är faderns kärlek inte i honom. Det är allt som är i världen. Kött. Hjärtets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda. Det är inte av faden utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse. Men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen. Vi ska väl höra till dem som förblir evinnerligen. Därför att vi älskar de rätta tingen. Vi älskar inte det som förgår. Vi måste ju förhålla oss till alla ting här i världen Och det är klart vi måste vandra här i världen Men vi ska inte älska den organisation Som djävulen har byggt upp här Och som på många sätt i Guds ord kallas för världen Världens begärelse Världens högfärd över det här livets goda Tänk vad mycket sånt som kan bedra Och förvilla människor och man, man kanske förklarar sig vara välsignad av Gud till att ha fått allt det här så att man skryter över det. Men det är ju så att sådana ting så, har så otroligt liten betydelse i Guds rike. Den som är rik. Han är rik på sådant som Gud ger. Allt det här som vi har läst om, den här andens frukt. Den människa som vandrar med Jesus, han är rik på domtingen, Han är fylld av honom som har, tar sin gestalt i oss och som växer till om vi umgås med honom. Det är så viktigt med vår relation till denna Jesus så att denna relation till honom gör att vi genom umgänget med honom blir mer och mer uppfyllda av intresse och kärlek. Till det som Jesus älskar. Därför han lär oss att älska det som är någonting värt att älska. Och då får vi sprida denna kärlek till våra medmänniskor här. Så att vi kanske kan vinna någon för honom. Genom att vi visar upp denna kärlek. Och att vi kan hänvisa till honom som har frälst oss och tagit hand om oss. Och jag önskar så att du som har lyssnat till det här programmet låter dig uppfyllas av Guds ande så att denna kärlek får växa i ditt liv. Nu har jag läst många bibelord idag och jag hoppas att du kan ha tålamod med detta. Och ta emot de ord och de tankar som jag har tagit idag. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag så hörs vi återigen om en vecka.